Степи. Степи – великі, рівні, чи горбисті простори, вкриті травами, чагарниками, поодинокими деревами, які ростуть уздовж берегів струмків та річок. Цифри і факти. Усього в світі налічується понад 7500 різних видів трав. Трави легко пристосовуються до навколишнього середовища. Вони ростуть на болотах у спекотних і приполярних пустелях на гірських вершинах. Бамбук – найвища трав'яниста рослина. Він досягає 40 метрів заввишки і 30 сантиметрів у діаметрі біля основи. Степи займають простори між спекотними і посушливими пустелями та густими тінистими лісами. У зоні степів спостерігається чітка зміна сухого та дощового сезонів. Ці райони надто сухі для дерев, але в міру вологі для трав. Під час сезону дощів трави щедро ростуть, квітнуть і дають насіння. А в сухий припиняють ріст і відмирають. Основна частина трав'янистої рослини перебуває під землею, завдяки чому вона легко переносить посуху. Трави швидко відтворюються, навіть після степових пожеж, досить частих у суху та спекотну пору року. Згоряє тільки верхня частина трави, а коріння і основа стебел зберігається. Степи, прерії і саванни Зони трав'янистих рівнин є на всіх континентах. Те, що в Україні називають степами – у Північній Америці називають преріями, в Африці – саваннами, а в Аргентині – пампасами чи пампою. У різних куточках світу ростуть свої, притаманні тільки цій місцевості види трав. Тварини і рослини В африканських саванах пасуться стада антилоп, в австралійських – кенгуру, а в північноамериканських преріях – бізони. Байбаки, кролики і ховрашки викопують і влаштовують у землі нори. На травоїдних тварин полюють леви, вовки, гієни та хижі птахи, орли і яструби. Найбільша група мешканців степів – безхребетні, наприклад, комахи. Ними живляться гризуни і птахи. Освоєння цілинних земель Колись Цілинні степи займали майже третину земної суші, але люди змінили їхній вигляд. Тваринники Австралії, Європи, Північної Африки і США використовували їх як пасовища. Крім того, чималу частину степів було розорано, і тут почали вирощувати злакові культури – пшеницю, кукурузу, овес тощо. Ілюстрації. Африканська саванна У саванні жарко цілий рік, але дощі йдуть тільки влітку. Високі злаки і молочаї разом з нехустими деревами щорічно дають до 45 тонн зеленої маси на гектар, забезпечуючи харчами тварин, зебр, антилоп і страусів. Часті пожежі сприяють росту нових трав та дерев. Під час сезону дощів Озера наповнюються водою, створюючи її запас на час посухи. Табуни жуйних тварин бродять по саванні, як правило, тримаючись ближче до водопоїв. Поодинокі дерева ростуть у таких місцях, де їхнє коріння дістає водоносних шарів глибоко під землею. У вологих преріях ростуть злаки, зокрема ковил, бородач, бізонова трава.